Жили собі дід та баба, ні корови, ні свині, а була у них курочка рява. Як розвінчали сліраду, баба за серп, а дід узяв молот, а курочка надулася та й знеслася. Та не просте яйце, золоте. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Бігла мишка, хвостиком зачепила і теж не розбила, а начальник спокусився і вдавився. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче. Не плач, діду, не плач, бабо, яйця ж бо я несу.